La cultura a la de la mà. Aires de cultura, cada dilluns, dimecres i divendres a partir de 2:15 de, de la tarda. Bona tarda, bona tarda a tots, amics, amigues del programa Aires de cultura. Gràcies per estar amb tots nosaltres. Gràcies. Bé, anem a veure. Avui ens n'anem... A on ens n'anem? A on ens n'anem? A, a... A, a Xipre. A Xipre. Anem a veure. És una de la... Diria, és un país on hi ha una ciutat... A veure, primer. Xipre. És una illa. Una de les illes més grans que existeixen aquí, diguéssim, al, al costat nostre, amb una paraula. A llavores. Anem a veure. El que és la illa està dividida en dos parts. Una part és grega i l'altra part és turca. Comencem. Comencem per aquí. Aleshores, allà on s'acaba una, perquè és, està partida, l'illa està partida, allà on s'acaba un lloc i comença l'altre, se'n diu la llina, la eh, ralla, la línia verda, se'n diu. La línia verda. Aleshores, el que vol passar d'un cantó a l'altre sempre té que portar un document. Un document per passar, perquè no és el mateix. O sigui, dir, vaig a visitar-la que quedar-me viure. Per tant, o sigui, has de portar un passe per poder entrar com fem en altres països que també ens passen aquestes coses. Vale. Llavors hi ha un lloc que se'n diu la ciutat de Nicosia, que és una ciutat, és una ciutat, la ciutat, eh, la ciutat. No parlo del país. Parlo de la ciutat. La ciutat està dividida en dos. La part grega i la part turca. O sigui que, amb una paraula, en aquesta ciutat, o sempre vius amb un cantó i ets turc, o vius en l'altre i ets grec. Vale? Però és molt curiós perquè el turista el, el que ha de fer és passar a tenir un passaport o un pas per anar d'un cantó a l'altre. Per què? Hi han civilitzacions,quitectures i costums. Hi han sinagogues. Hi han les famoses mezquites que en diuen els seus famosos cafès tenen una manera de fer que hi ha molta gent pel carrer. Molta, molta. Però, de cop i vol treus un carrer i quan arribes a la punta del carrer allà està tallat. Per què? Perquè ja tens que ensenyar el teu document si no, no pots passar. Però és la ciutat. És que no és que diguem un país partit amb dos noves. No, és que és la ciutat. Aquesta ciutat tant és el nom. Per exemple... De, o sigui, de Nicòsia, pels grecs com pels turcs. O sí, sigui, jo vic a Nicòsia, a la banda turca. Jo vic a Nicòsia, a la banda grega. O sigui, és així. és així com van. A veure, si un dia hi van, i els que hi hagin saben que dic coses que són de veritat i maques, hi han moltes iglèsies precioses. Totes les iglèsies que hi allà estan declarades Conjunt Patrimoni de l'Humanitat. Vale. Després hi ha unes construccions molt senzilles, no ens pensem que ja hem de treballar-hi d'una manera boja, no, no, no, molt senzilles, amb parets, que no són parets, són murs, de pedra. Però, una vegada has centrat amb en això, després sempre t'explica una guia sigui la que sigui, t'explica tot allò que no has de mirar-ho. Aleshores, anem a veure. A veure, les construccions de mur de pedra. Després, com a cosa curiosa, eh? m'han viat d'esquadra a dir-ho, com a cosa curiosa, ells per dir no mouen el cap cap a sí. De dalt a baix. O sigui, és un xou. Que tenen habitació. Que tenen habitació. I et fan. De dalt a baix. I dius, mira, sí que tenen habitació. I vol dir que no en tenen. Que puc, que, jo què sé, puc entrar al museu o, o encara està obert? Torna a fer lo mateix. I... Fan que sí. Ah, mira, podem entrar. I arribes a la porta i em diuen no es pot entrar. Per tant, per què? Perquè el gesto, la gesticulació aquesta de dalt a baix, per ells significa no. No tots els països són iguals per dir sí o no, tampoc, eh? Ara no és avui el dia, però perquè estem parlant d'aquí, però hi ha països que també tenen una altra manera de fer. O sigui que hi ha coses curiosíssimes. Bé, aleshores, Anem a veure. Control. El control són de dos governs. La meitat està per control grec i l'altra meitat controlada pels turcs. Idiomes. Què parlen? Llengues, que parlen? Bé, com que pràcticament, malgrat hi hagi gent que no hagi passat mai ni el cantó grec ni l'altre al cantó turc, perquè estan sempre al mateix lloc, doncs, què fan? Doncs pues, parlen una mica de cada cosa. Si es viu al cantó turc, pues parlen perfecte el turc. però en canvi claro és que encara que no ho vulguis, si tinc el veí, que l' millor passa varies vegades cap aquí i comprouvent, pues també aprens l'altre idioma, el turc. Després, Xipre és un país de contrasts. Per què? Resulta que en allà hi ha hagut moltes sí moltes civilitzacions moltes, Llavors, clar, cada època ha tingut lo seu. Llavors, hi han tombes neolítiques, neolítiques que, som, que ja sabem lo que són. Són restes d'arqueologia fresca. Després hi han castells medievals. Però com és que hi ha tantes coses? Però que no s'ha acabat aquí. Hi ha uns castells medievals preciosos. Després, al voltant dels castells mirals, hi han llocs plantats de vinya. Leshores. Amb una paraula. Diem que hi ha els castells, els restes i després hi han platges d'aigua d'un color turquesa. Les aigues són molt curioses. Les aigues és el fons del mar, té un color molt bonic, molt quan fa sol és preciós. Normalment, a veure, quants dies tenim al any nosaltres? Veï, tots els anys, els que conten els anys igual que nosaltres, 365 i si és un bisès, bueno, en pues, allà normalment, normalment, hi han uns 300 dies a l'any de sol. De sol fort, eh? De sol fort. Però però també hi ha estacions d'esquí. No com les nostres. Això s'ha de dir tot. Són completament diferents. Però hi una estació d'esquí. Si jo vull practicar l'esquí, doncs puc practicar l'esquí. Per tant, 300 dies de sol i llavors el, la resta de neu. Vale. Però hi ha una cosa molt curiosa, però molt curiosa, i és que normalment quan passen allà Primer, a veure, si vens pel cantó turc, aniràs al cantó turc. Si vens per l'altre cantó, aniràs per l'altre, per la part grega. Però és que només entrant, només entrant i passejant per llocs molt macos, que, perquè en té unes avengudes molt boniques, i allà què passa? En, aquestes, en aquest passeig, perquè és un passeig això, és un passeig, hi ha una barreja de civilitzacions que sembla mentida. Primer les dues hi ha, ja, que ja no deixa de ser perquè el grec no és igual que el turc, és completament diferent. O sigui que, a lo millor, a lo millor, estan uns comprant i el de la dreta parla amb turc, el que ven n'està prenent per poder atendre'n els turcs i, en canvi, ell és grec. O sigui, tot, tot plegat... És, és molt curiós molt aleshores, què passa? doncs pues que hi ha interessos també personals hi ha persones que viuen en un cantó volen entrar en l'altre per oferir coses o perquè veuen que hi ha més gent en un cantó que l'altre perquè a vegades, segons les èpoques dels viatges hi ha més viatges a Turquia per exemple, que no pas a Grècia o hi ha, hi ha èpoques que és al revés o sigui, que hi han també interessos després hi han... Moltes costums. Costums que ara, ara diria jo, que ja comencen a ser comuns. Abans hi havia una sèrie de costums que eren només gregues. I abans, en l'altre cantó, hi havien només les seves costums. Però com que dic que hi ha tanta barreja, les costums ja en ningú sap quina és la que és turca ni la que és grega. Per què? Perquè al final resulta que la fa quasi tothom aquella costum. O si sigui, són coses molt curiós, molt curiós. Les costums. Fins i tot quan vas a un bar, veus les costums tan diferents de les turques, o sigui, els turcs, o les gregues. O sí, sigui, és que la manera fins i tot de seure, d'agrupar-se, quan es posen tots junts perquè els encanta fumar i sentar-se i parlar, o sí sigui, és que parlen diferent completament respecten els altres, que això també és molt bo, però, torno a dir, hi han costums que ara sí, ara no. Per què? Perquè són costums que són o d'uns o dels altres. I, de, i arriba un moment que ja són de tots. I llavors sents que dius «És que això no es fa així». Per què diu un que no es fa així? Perquè està parlant de la seva costum i l'altre fa d'una altra manera. O sigui que és molt, molt curiós el que està passant ara en, aquest, en aquesta illa. A més, aquesta illa, aquesta illa té un, o sigui, una, una cosa curiosa, que és que, com que té tants i tants dies de sol, vull dir, és un lloc on sempre, pràcticament sempre, hi han turistes. El turista qui va, tant si ve d'un cantó com ve de l'altre, li agrada veure les dues coses. I verdament és important. Per què? Quan veus fins i tot les cases com són o com som amb ornaments, els ornaments són completament diferents dels turcs dels grecs, completament diferents. O sí sigui que és curiós de veure, per exemple, les cortines o moltes coses que veus només estan en el carrer. I és curiós de veure -ho. és molt curiós. Però no deixa de ser una illa gran, enorme, una... Amb una paraula, la isla ja li diuen la illa més gran que hi ha. Però bueno, té dos països en aquesta illa. És molt curiós, molt curiós. I a més, que sempre tens que portar uns documents, si no, no passes. No passes d'un cantó a l'altre. A la nit, està contínuament policia d'un cantó a l'altre. Un cantó el vigila uns, i l'altre cantó el vigila un l'altre. I, aleshores, vull dir, amb això vull dir que és... A vegades ens pensem, és que... A veure, una illa no pot ser així, sí, sí. Una illa pot ser així. Per petita que fos, també podria ser. El que passa és que aquesta és gran. Són coses que han sigut després de, de guerres o després de, de solucionar problemes han quedat que era millor així. Però sí que existeix. Però que existeixi una, una ciutat partida amb dos, no. Un país, sí païs n'hi ha en Marius, però una ciutat partida amb dos, no. La ciutat és ciutat, doncs la ciutat és partida en dos. Sí, és curiós. Els edificis són completament diferents. S'assemblen, però es nota seguida quan estàs a un o quan estàs a l'altre. Completament, completament. Bé, se'ns ha acabat el temps. Si van per allà, doncs, si van amb una banda, demanin permís per anar a veure l'altre, que sempre et disfrutaran Sempre hi haurà coses que els agraden. Bé, se m'ha acabat el temps per aquí. Des d'aquí els envio aquell pató tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, gran d'aquella vessada tan gran també, per tots els que ens estan escoltant del programa Aires de Cultura. Amics, amigues, fins al dia vinent. Adeu, adeu, adeu. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La Cultura.